Товариші ідеї підтримали. У гімназіях почали розробляти статут. Гадалось, що після об'єднання свілку буде затверджено. Гарна розмова відбулася під час обговорення проєкту. Гостра, вибухова, але гарна. Нам треба збиратися розмовляти. Молоді багато в місті, але по закутках. «Ти бачиш, Збишику, який резонанс отримав наш задум?» «Певно, що бачу. Але ж зачекай. Як до цього поставиться влада?» Врідку хотіли скликати нараду, щоб увійти до магістрату із клопотанням про створення культурного середку міської молоді. «Де зараз бишик?» «Що нового у світі?» «Що там?» «В Іспанії?» За подіями на Піранейському півострові стежило усе прогресивне людство – перемога Народного фронту, ліві сили при владі, можливість утворення країни з народною владою, влаштовували вдома літературні вечори, які безперечно закінчувалися розмовами на ті ж політичні теми. Переважно обговорювали статті із Місячника Літерацького та з Діла. Цікава вийшла дискусія про Гоголя. Почалася зі статті до століття Ревізора. А дійшло до Богдана Залеського, приятеля Гоголя, теж українця, який писав про Україну польською мовою. Велика і цікава стаття Броніслава Данковського, пісняр України, викликала інтерес до Залеського. Збишик зробив реферат про його творчість. Були розмови про Пікасо і Вламінка, про Рембо і Кіпрінган. Гімназисти на очах ставили якісь великі запитання, знакові вже для них, хоч вони й молоді. Вже та самовизначеність кружляла невидимими німбами над їхніми головами, і кожен вірив у право на власну опінію, та сталася небезпечна пригода. Андрія замалим не не відчислили з гімназії перед самими випускними іспитами. Якось на році географії Андрій передав Славкові Андрущенку Червону Волинь, а вчитель відібрав. Чимало неприємних хвилин пережив тоді хлопець. Головне ж, підвів батька. Андріан школа ледве упросив директора гімназії не дзвонити до поліції, бо ще ж у батька була репутація націоналіста, а вже Андрієві вдома тоді влетіло. Подиш себе як хлопчак. Я ж казав, до гімназії такої літератури не носи. Не мені, а так очі поліції. Показуєш. Андрій склав таки мотору і за два тижні сидів у криміналі. Батька заарештували раніше. Коли вночі загрюкали двері, батько розбудив Андрія і сказав кілька слів. «Підеш до княгині, спитаєш Поліщука, скажи... Видає наших Корольчук. Запитай Корольчук, Корольчук, спитаєш у нього про нього. Він несеш поліщукові усе, що у схованці. Мати дасть, але бережись, бо якщо із цим схоплять, то все кримінал. Там література і шрифти. Обшуку, квателі, школи нічого не дав. Батька, однак, забрали. Через кілька днів Андрій вибрався до княгині з портфелем. У Поліщука його схопили. у господаря, як міг, доводивши портфель, і все, що в ньому належить йому Поліщукові, хлопець завітав у гості. Нині можна сказати, що після батька Євен Поліщук був для Андрія першим вчителем життя. Йому він довірився повністю, слухав, радився. Тепер у трюмі корабля Андрій з Поліщуком, втрачаючи лік шасові, чекали, коли знімуть швартовий. Чекання було довге і тривожне, але це ж не те що в Данську. Врешті-люк відкрили і хтось гукнув: "Камрадос". Це був Копенгаген, матрос, що стояв на вахті, одвернувся, вдаючи, що не бачить їх, а товариш, який їх супроводжував, підніс у руку кулак: "Родфронт". Тоді ти, вперше осягнув значення цього вітання, Солідарність народів, солідарність борців усього світу за демократію, за правду, за свободу. Ротфронт. Дивно. Скільки мріялось про подорожі, про далекі країни, про довгі життєві дороги, про пригоди і небезпеки, які ти хоробро перебурюватимеш? Та хто з нас відає, що воно таке насправді те мрієво дитинство? що така пригода і небезпека, поки не зіткнешся з ними віч на віч і не чигне над головою коса небуття, і лише тоді осягнеш, що воно насправді пригода, мрія нашого бездумного дитинства? Данія вивелась понурою і нелайдною. Майже без грошей вони мусили добратися у Францію. Головна небезпека була вже позаду. Тепер почались вигнанські поневіряння. Вони не знали мови, опинилися у ролі непотрібних чужинців безроду і племені. Так вони почувалися у Купенгарському порту. Відразу ж почали шукати роботу. Працювали чорноробами. Прибирали, мили палуби, носили вантаж, хапали за все, що траплялося під руку, аби трохи зробити, аби швидше звідси. Так проминуло два тижні, довгих, важких, неприємних два тижні наприкінці яких нагодився французький пароплав, і Андрій з Поліщуком нанялися матросами.